«Тарас Шевченко, и мертвым, и живым, и ненародженным землякам моим в Украине и не в Украине, мое дружнее послание!» «Аще кто речет, як я люблю Бога, а брата своего ненавижу, ложь есть!» Соборное послание Иоанна, глава 4, строка 20. «И смыркае, и святая, день Божий минає. І знову люд потомлений і все спочиває. Тільки я, мов окаянний, і дені ніч плачу на розпуттях велилюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають людей запрягають в тяжкі ярма, орють лихо. Лихом засівають, а що вродить, побачите, які будуть жнива, схаменіться недолюди.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 те, люди, бо лихо вам буде, Розкуються незабаром заковані люди, Настане суд, заговорять і Дніпро, і гори, І потече сто ріками кров у синє море дітей ваших, І не буде кому помагати, Отсурається брат брата, і дитини мати, І дим хмарою заступить сонце перед вами, І навіки прокленетесь, Своїми синами Умийтеся Образ Божий багном не скверніте Не дурійте дітей ваших Що вони на світі На те тільки Щоб панувать Бо невчене око Загляне їм в саму душу Глибоко Глибоко Дознаються небожата Чи я на вас шкура Та й засудять І примудрих немудрі одурять Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя, а то залізете на небо і ми не ми, і я не я. І все те бачу, і все знаю. Нема ні пекла, ані раю, немає й Бога, тільки я. Так у цей німець узлуватий, а більш нікого. Добре, брате, що ж ти таке є? Нехай скаже Німець ми не знаєм. Отак От то ви навчаєтесь у чужому краю. Німець скаже, ви моголи, моголи, моголи, золотого Тамерлана, онуча та мерлана, голі. Німець скаже, ви слав'яни, слав'яни, слав'яни, славних прадідів, великих правнуки погані. І Колара читаєте з усієї сили, і Шафарика. І ганка, і в слав'янофіли так і претесь, і всі мови слав'янського люду всі знаєте, а своєї – дасть бі. Колись будем і по своєму глаголать, як німець покаже, та до того й історію нашу нам розкаже. От тоді ми заходимось, добре заходились по німецькому показу і заговорили так, що й німець не второпа – «Учитель великий, а не те, що прості люди, а гвалту, а крику, і гармонія, і сила, музика та й годі, а історія, поема вольного народа, що ті римляни убогі, чорт зна що не брути, у нас брути, і коклеси, плавні, незабуті». У нас воля виростала, Дніпром умивалась, У голови гори слала, Степом укривалась, Кров'ю вона умивалась, А спала на купах, На козацьких вольних трупах, Окрадених трупах. Подивіться лише добре, Прочитайте знову тую славу, Та читайте от слова до слова, Не минайте ані титли, Ні життії коми, все розберіть та спитайте тоді себе, що ми, чиї сини, яких батьків, ким, за що закуті. Той побачите, що ось що, ваші славні брути. Раби, підніжки, грязь Москви, варшавське сміття, ваші пани, ясновельмужні гетьмани, чого ж ви чванитеся, ви? Сини сердечної України, що добре ходите в ярмі, що лучше, як батьки ходили? Не чвайтесь, з вас дируть ремінь, а з їх бувало і лій топили. Може чванитись, що братство віру заступило, що синопом-трапезонтом галушки варило? Правда». Правда, наїдалися, вам тепер вадить І на січі мудрий німець картопельку садить А ви її купуєте, їсте на здоров'я Та славите запорожжя А чиєю кров'ю ота земля напоєна, що картопля родить Вам байдуже, аби добра була для городу А чванитись, що ми Польщу колись завалили Правда ваша?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 Показуйте, нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати Показуйте, за науку не турбуйтесь, буде матерна добра плата Розпадеться луда на очах ваших неситих Побачите славу, живу славу дідів своїх і батьків лукавих Не дурійте самі себе, учитесь, читайте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 Найменшого брата Нехай мати усміхнеться Заплакана мати Благословить дітей своїх твердими руками І діточок поцілує вольними устами І забудеться срамотна давня ягодина І оживе добра слава Слава України І світ ясний, невечерній, тихо засіяє Обніміться ж, брати мої Молю вас, благаю, чия на вас шкура, та й засудять, і премудрих немудрі одурять.